وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا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 wa kulli dalalatin fin nar ma'asyaral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah sambil menunggu kedatangan tamu kita yaitu Syekh Abdul Aziz Al arfaj hadhirahu taala yang sejatinya akan memberikan tausiah di malam hari ini kerana beliau mungkin agak terlambat di jalan sedang perjalanan menuju ke masjid kita ini maka untuk saat-saat penantian ini saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Imam Muslim rahimahullahu berkata, "Hadatsana Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim." Menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim. Ya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 Zakaria bin Ishaq Al-Makki Salah seorang Ahli hadith dari negeri Mekah Beliau berkata Akhbarani Amr bin Dinar Mengabarkan kepada saya Amr bin Dinar Amr bin Dinar Al-Makki Imam negeri Mekah di masanya Beliau berkata Atau dikatakan di sini disini Annafussami'ah Jadir Ibn Abdullah. Sungguhnya beliau mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah seorang sahabat yang mulia kita semua mengenalnya. Jabir bin Abdullahi bin Amr bin Haram. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Salah seorang dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang disuatkan oleh Al-Siyyuti Rahimahullah Ta'ala Di dalam al dan Wal-Mukfiruna Fi Riwayat Al-Athar Abu Hurairah Tayali Ibn Umar Wa Anasun Walhabru Kal Khuduri Wa Jabirun Wazujatun Nabi Para sahabat yang Paling banyak meruatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah setelahnya Ibn Umar Kemudian Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Said Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ayah beliau, Abdullah bin Amr bin Haram, juga seorang sahabat dan dari sisi keutamaan ayahnya lebih utama daripada anaknya karena ayahnya termasuk orang-orang yang mati syahid dan disebutkan berbagai keutamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya beliau berkata yaqul Jabir berkata dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ummi ma'bad haithan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki sebuah kebun milik Ummu Ma'bad Di riwayat lain di setelahnya disebutkan dari bahwa kebun ini milik Ummu mubasyar Demikian pula di dalam hadith Anas bin Malik Di Muslim juga Iya Tapi di Riwayat ini Ditegaskan bahawa Dari Milik umum ma'bad Fakala Maka ketiga masuk Kedalam kebun itu, Nabi saw bersabda, "Ya Ummu Ma'bad, manggarasah dan nakh. A Muslim, am kafir. Boleh bertanya, wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam pohon kurma ini? Yang namanya masuk ke kebun ada pohon kurma. Maka Nabi tanya. Wahai Mu'abbad, siapa yang menanam pohon kurma ini? Seorang muslimkah atau seorang kafir? Maka dikatakan di dalam hadis, "Qalat bal muslimun." Fa Mu'abbad menjawab, "Bahkan seorang muslim yang menanamnya." من غير جواب الترسبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسادة لا يجرس المسلم جرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة يوم القيامة ia, ya. illa kahalahu cedaka qiyamah. Kata beliau tiada seorang Muslim menanam sebuah pohon dan tidak pula dia memelihara sebuah tanaman. Kemudian manusia Hewan Burung Makan dari tanaman itu Kecuali hal tersebut Akan menjadi sedekah baginya pada hari kiamat Ini hadith yang agung Sengaja saya bacakan Pada pertemuan malam hari ini kita Mengambil Dari pelajaran-pelajaran Yang terdapat di dalamnya Jadi Makna global dari hadith Sudah bisa dipahami Hadith ini Rasulullah SAW menjelaskan Bahawa siapa saja yang menanam sebuah pohon Atau dia menanam sebuah tanaman Pohon tanaman apa saja Kemudian ada makhluk Yang makan dari tanaman tersebut, baik itu manusia hewan, burung-burung, bahkan di sebagian riwayat, di hadith yang lain walaupun ada yang mengambilnya mencurinya ya. sepanjang ada makhluk yang mengambil manfaat darinya maka hal tersebut akan menjadi sedekah dan pahala untuk orang yang menanamnya pada hari kiamat Pada hari kiamat Namun di dalam hadis ini Nabi sebutkan syaratnya Bahawa pahala ini berlaku Untuk seorang muslim yang menanam Pohon Bukan untuk orang kafir Hanya untuk seorang muslim Iya Maka di dalam hadis ini Banyak sekali dari pelajaran-pelajaran Yang bisa Kita Petik di antara pelajaran tersebut saya detailkannya dari awal hadith Supaya kita belajar menggali dari hikmah-hikmah dan mutiara-mutiara Di dalam ucapan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu SAW Rasulullah Sallallahu SAW pernah masuki ke sebuah kebun milik seorang perempuan yang bernama Ummu Ba'bad Di yang lain namanya Ummu Mubasyar Rasulullah seorang pimpinan negara Seorang rasul Seorang guru panutan. Beliau juga Melihat Mengunjungi Dari Hal-hal yang Ditekuni Dan berjalan di tengah masyarakatnya Dan ini Hubungan di dalam kemasyarakatan memang dijalin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di sini beliau memasuki ke sebuah kebun milik seorang perempuan dan menunjukkan bahawa seorang itu boleh dia masuk ke kebun orang lain apabila dia mendapatkan izin dari pemilik kebun. Dan boleh dia bertanya Akan sesuatu Yang ada di dalam kebun itu Kalau memang dia perlu untuk bertanya Walaupun pemiliknya Seorang perempuan Karena Bertanya kepada Perempuan pada Hal-hal yang dibolehkan oleh syariat Itu adalah perkara Yang diizinkan Pada batasan ada keperluan secara syar'i dan pada batasan tidak ada fitnah di dalam hal tersebut karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan fala yakhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad janganlah dia mengangkat suaranya janganlah dia merendahkan suaranya sehingga tamaklah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya jadi bukan dilarang bersuara tapi dilarang melembutkan suara yang membawa fitnah dan telah syah dari sejumlah sahabat, dari sejumlah sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara agama. Dan ini hadith Nabi bertanya kepada umum Ummu Ma'bad. Dan terdapat bahawa seorang alim, seorang imam, apabila dia melihat sesuatu yang mungkin dia bisa memberi faedah kepada manusia di situ, Maka Suatu hal yang baik Dia bertanya, dia membuka faidah Walaupun tidak diminta Tidak diminta Memberi faidah Ini Rasulullah bertanya Setelah umum abad sebut bahawa Yang menanam pohon kurma ini adalah Seorang muslim, Nabi berikan faidah Dari keutamaan Dan beliau tidak diminta Ya Rasulullah ajarkan kami hadith. Berikan kepada kami riwayat. Tidak diminta oleh. Pemilik kebun tidak pula bersama sahabat yang hadir. Tapi Nabi yang. Duluan memulai. Iya. Maka demikianlah orang-orang yang. Ada kebaikan di dalam hatinya. Jiwanya itu makmur. Dengan ketaatan. Dia senang memberi manfaat kepada orang. Senang memberikan. Kebaikan untuk manusia Itu sifat Dari para nabi dan para rasul Dimanapun mereka berada Mereka berberkah untuk manusia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Menjelaskan dari Ucapan Nabi Isa alaihi salam Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah Dimanapun saya berada, Ia. orang yang ingin berbuat baik, nggak perlu di, dia ditunggu, diminta, tolong buat begini dan begitu. Tapi dia berbuat baik, dia berbuat baik. Dan inilah sifat seorang mukmin. Di dalam hadis Jabir yang lain diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, "Man ista'ah min kum ayam fa'akahu, fal yafal." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat untuk saudaranya? Hendaknya dia kerjakan. Dia beri manfaat sesuai dengan kemampuannya. Walaupun tidak diminta. iya ini dari semangat Rasulullah Sallallahu SAW. Beliau memberi manfaat tidak pernah meminta upah kepada manusia. Tidak pula meminta sanjungan. Tapi yang mereka cari adalah... Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kerana itu Allah perintah kepada Nabi-Nya Katakan Wahai Nabi Muhammad Saya tidak pernah meminta upah kepada kalian karena Memang Dari tujuan Memberikan kebaikan Kepada manusia Adalah menyampaikan agama Allah Menyebarkan Menyebabkan tersebarnya Kebaikan di tengah manusia dan dengan itu dia meraih Riva Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang dia cari Itulah yang dicari Adapun hal-hal yang Kadang dilakukan oleh seorang dan di belakangnya Dia maksudkan Dengan dunia iya. Dan dunia itu Mendominasi pada apa yang dia cari Maka ini membahayakan amalannya Maka mungkin Bisa menghancurkan dari Amalannya Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirah, nazid lahu fi hartihi. Wa man kana yuridu hartsad dunya, nu'tih minha, wa malahu fi al akhirati min naseeb." Berarti siapa yang menghendaki kebun akhirat, kami akan tambah kebunnya. Dan berarti siapa yang menghendaki dari kubun dunia, kami akan beri dari dunia. Tapi tidak ada bagiannya lagi di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia Barang siapa yang menghendaki kairu pandunia dan perhiasannya, maka kami akan cukupkan Amanannya di dalam hal tersebut Dan mereka tidak dikurangi Jadi kalau dia berbuat sesuatu Niat utama di dunia Allah beri padanya dunia Dilengkapi, dicukupi Tidak dikurangi ya. Tapi ingat Di kelanjutan ayat Mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat Kecuali neraka Hancur seluruh amalannya Dan batil apa yang mereka kerjakan Karena maksudnya Yang mendominasi adalah dunia dan ini yang menjatuhkannya ke dalam bahaya wal iyad billah. Karena itulah kita belajar dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau melihat sebuah kejadian, beliau berbicara, memberikan manfaat kepada para sahabat. Pada beberapa waktu lalu, saya pernah sampaikan hadis di sini Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam purnama, beliau melihat bulan. Maka beliau pun berkata, "Innakum satarawna Rabbakum ayanan atau ayanan kama tarawna hadzal qamar. La tudammun fi ru'yatihi." Suatuya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian seperti kalian melihat bulan purnamanya. Kalian tidak terhalangi dari melihatnya. Dari melihat bulan, beliau memberikan fa'idah kepada para sahabat. Ia. Itulah saat-saat yang baik. Di tengah kaum muslimin. Dan ini yang berjalan di kalangan ahli hadith. Dari akhlak ini yang berjalan di kalangan ahli hadith. Mereka duduk dengan manusia. Bertukar fa'idah. Memberikan dari fa'idah-fa'idah ilmiah. Ayat-ayat, hadith-hadith. Bahkan. Sama-sama berilmu pun seperti itu Saya kemarin hafal hadith begini Di bab ini saya hafal hadith ini Hadith ini, hadith ini Kawannya juga berkata saya di bab itu Saya juga hafal hadith begini dan begini Saling menukar hadith Memberikan apa? Ya, Dan inilah yang berjalan Di tengah para as-salaf Itu yang menjayakan mereka Yang menjayakan mereka Semangat kebaikan Beda dengan kita di masa ini Ya, Kadang terlalu banyak Dari Ambisi dunia Yang mendominasi dalam hati Dan kadang sebagian orang Kalau dia sudah ada masalah dengan orang lain Hal-hal yang baik pun dia rusak Gara-gara dia ada masalah dengan orang lain Dan kadang sebagian manusia Subhanallah Tidak pandai melihat Bahawa kehidupan dunia ini dia hanya sementara di dalamnya. Dia berbuat apapun. Dia memuaskan dirinya di dunia. Akan ada hisap di hari kiamat. Tidak pernah dia pikirkan akan hal tersebut. Dan ini dari hal-hal yang hendaknya jiwa itu ditahan. Iya. Kerana itulah sifat penduduk sorga. Wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa fa'innal jannata. Siapa yang takut kepada kedudukan roknya dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka tempat tinggalnya adalah syurga. Itu syaratnya. Dan ini hendaknya diperbaiki di dalam kehidupan kita melihat dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan kepada kita semua kejernihan hati, semangat di dalam mengikuti dari kehidupan Rasulullah Sallallahu SAW dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu bersaudara cinta-mencintai kerana Allah dan mengumpulkan kita semua kelak di sorganya yang penuh dengan kebaikan dan keutamaan kemudian di dalam hadith ini juga terdapat pelajaran bagaimana semangat Rasulullah menyampaikan kebaikan Ia. semangat beliau kalau tadi poin yang saya tekankan Beliau melihat kondisi keadaan beliau gunakan untuk berbuat kebaikan. Ini sekarang dari faedah tentang semangat beliau terhadap kebaikan. Iya. Allah telah menyebutkan sifat beliau dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum haritsun 'alaikum bil rahim. Telah datang kepada Kalian seorang Rasul dari diri diri kalian sendiri sangat berat Rasul ini terhadap dirinya kalian itu menentang jadi kalau umatnya Subhanallah menentang tidak menerima hidayah ada yang keluar dari kebaikan dia sangat bersedih akan hal itu sangat bersedih ya sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak sama dengan sebagian orang kadang kalau dia sudah bermasalah dengan orang lain, seakan-akan orang itu adalah orang yang paling bejat sudah di atas seluruh dunia. Tapi beliau, orang kafir pun tidak masuk Islam. Kaum musyrikin tidak menerima dakwah beliau. Beliau sangat sedih akan hal itu. Berat bagi beliau. Sampai di ayat yang lain, Rasulnya ditegur. Pala tadhat nafsuka alihim hasarat. Jangan diri-diri kamu itu pergi Dalam keadaan penuh Kesedihan terhadap mereka Kerana mereka tidak menerima Hidayah Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki Dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki Itu ketentuan dari Allah Tapi jiwa beliau yang sangat baik Seperti itu keadaannya Harisun alaikum Dan beliau ini orang yang sangat bersemangat atas kalian Sangat bersemangat kalian mendapat hidayah Demikian ditafsirkan oleh ibnu Qadhir Walaupun konteks ayat lebih umum. Dia sangat bersemangat terhadap kalian mendapat kebaikan, mendapat manfaat. Karena itu agama beliau adalah rahmat untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Maka ini dari semangat beliau yang sangat besar. Kalau ingin lihat semangat Rasulullah Sallallahu SAW terhadap para sahabatnya lihatlah misalnya sebuah contoh di dalam sebuah hadith diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr Ibn Al-Akhtab beliau mengisahkan bahawa suatu hari Nabi Sallallahu SAW solat subuh bersama para sahabat beliau pimpin para sahabatnya solat subuh begitu selesai solat subuh beliau naik ke atas mimbar lalu beliau berbicara menyampaikan dari kewajibannya sebagai Rasul menunjukkan kepada umat kebaikan, mengingatkan pada hal yang berbahaya berapa lama Nabi berbicara? kalau kita pada subuh ya, 15 menit, setengah jam tapi umumnya masyarakat Jakarta pagi-pagi banyak kesibukan ya Dua jam, tiga jam, sudah terlalu banyak Ini Ustaz kapan berhenti? Kita sudah lapar ya. Rasulullah berbicara Hingga masuk waktu duhur Dari pada subuh sampai kapan? Masuk waktu duhur Setelah itu beliau turun dari mimbar Mengimami para sahabat Setelah itu ke mana? Eh makan siang dulu Kita istirahat Ya Tidak Beliau naik lagi ke atas mimbar Beliau lanjutkan pembicaranya Hingga masuk waktu asar Selepas asar Naik lagi ke atas mimbar Hingga masuk waktu madrid Luar biasa dari semangat beliau Menunjukkan kebaikan Dan mengingatkan dari apa? Dari kejelekan Dan uniknya subhanallah Para sahabat Mereka bersabar Bersama Rasulullah Sallallahu SAW Di keadaan itu eh, Ini adalah kondisi Orang-orang yang terbaik di tengah umat ini Iya Kerana itu siapa ingin terbaik Kita berusaha untuk Mencontoh kehidupan mereka Nah Kita tidak bisa menjamin diri kita Bisa seperti nabi dan para sahabatnya Ya, 100% Tapi cukuplah kita seorang Ingin seperti mereka Cinta keadaan mereka Berusaha untuk Melakukan apa yang mereka lakukan Kereta Imam Malik Rahimahullah ta'ala Beliau berucap sebuah ucapan yang agung Dan ini ucapan Imam Malik Beliau ambil dari gurunya Rabia ah bin Abdurrahman Berbekas pada Imam Malik Kata Imam Malik, tidaklah guru kami, Rabi'ah bin Abdullah rahman, duduk di semua majlis, kecuali dia berkata, لا يصله لا يصله آثر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. Kata beliau tidak akan ada yang bisa memperbaiki akhir umat ini, kecuali dengan tuntunan yang memperbaiki generasi awalnya maka ini hakikat dari agama seorang yang belajar rajin membaca hadit-hadit Rasulullah seakan-akan dia hidup bersama Nabi dan para sahabatnya dia hidup Nabi sedang masuk ke kubun kemudian bertanya dia dapati Nabi berucap begini seakan-akan dia hidup di masa Rasulullah hidup bersama beliau maka kecintaan seorang membaca hadit-hadit Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya. ini dari sebab pokok yang membantunya untuk dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya di hari kiamat. Iya. Kerana itu di banyak penafsiran ketika ditanya siapa al-jamaah, kelompok yang selamat, disebutkan ahli hadis. Siapa yang menjadi panutan tatkala manusia rusak ahli hadis. Iya. Dan di mana banyak penafsiran disebutkan mereka adalah ahli hadis karena seperti itu keadaan mereka pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala dan beliau banyak di rumah beliau banyak di rumah Ibnu Mubarak dikatakan apa kamu tidak kesepian di rumah saya kata Ibnu Mubarak siapa bilang saya kesepian di rumah Ya, saya di rumah, saya hidup bersama Nabi dan para sahabat. Itulah dari hadit-hadit yang selalu dia ulang dan dia baca. Ya, maka itu dari kehidupan akhirat di hati mereka sangat kuat dan sangat membekas terang menerang, sehingga kegelapan kegelapan dari kehidupan dunia itu tidak menguasai hati. Kalaupun ada dari dunia, dunia itu hanya di tangan mereka. Dia pakai untuk berbuat ketaatan, dia pakai untuk membela agama Allah. Adapun hati mereka isinya adalah kehidupan akhirat. Itu para sahabat. Ini contoh lain dari kehidupan para sahabat yang menunjukkan bagaimana hati mereka yang penuh dengan kehidupan akhirat. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pembagian ni harta Yang datang untuk kaum muslimin Nabi membaginya Tapi hanya diberi kepada Kaum muhajirin daur orang, orang yang baru masuk Islam saja. Kaum al-ansar Al tidak diberi oleh Nabi Maka kaum al-ansar Al Mereka datang kepada Rasulullah SAW Ingin menanyakan Kenapa mereka tidak diberi Ya Bukan mau demo ya Atau mau komplain Tidak tapi mereka ingin menanyakan tentang pembagiannya. Iya. Maka begitu kaum Al-Sartiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mintalah kalian. Pasti saya akan beri." Nah, ini tawarannya umum. Mintalah kalian, pasti saya apa? Saya akan berikan. Tadinya mereka mau tanya tentang harta. Apa namanya harta pembagian itu Kenapa mereka enggak dapat Tapi begitu Nabi berkata mintalah Akan diberikan Maka mereka berkata Ya Rasulullah mohonlah kepada Allah Supaya kami diampuni Hilang dari kehidupan dunia itu ada di hati mereka adalah apa Akhirat Maka Nabi pun berdoa Allahumma gfir lil ansar Wali abnai al, al ansar Ya Allah ampunilah kaum al ansar dan anak-anak kaum Al-Ansar serta anak-anak anak-anaknya anak kaum Al-Ansar 3 generasi sampai cucu-cucunya dia didoakan Ia. dan ini menunjukkan semangat mereka dan ini tugas kita semua untuk mengupuknya bagaimana kita menjadikan hati ini kita cinta dengan kebaikan semangat dengan kebaikan iya Salah satunya Kita cinta membaca hadith-hadith Rasulullah mempelajarinya. Maka Nabi bertanya kepada Ummu Ma'bad ketika masuk ke kebun Ya Ummu Ma'bad Man gharasa hadan nakhl Amuslimun Amkafir Wahyu Ummu Ma'bad Siapakah yang menanam Pohon kurma ini Muslimkah dia atau dia adalah seorang kafir Iya Nabi bertanya Tentang hal tersebut Maka umum ma'bad menjawab Bal muslim Yang menanamnya adalah seorang Muslim Maka Nabi pun menyebutkan keutamaan Orang yang menanam pohon Dan itu hanya untuk seorang muslim saya Hanya untuk seorang Muslim saya dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan keutamaan keislaman. Karena amalan tidak akan diterima tanpa tauhid dan tanpa keislaman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai abah yang berzahir al-Islam dina, fala yuqbal min, wahyu fi al-Aakhirati, abah, min al-Kafirin. Barangsiapa yang mencari." agama selain daripada Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak adalah orang-orang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi disyaratkan keislaman Iya tanpa keislaman ini tidak akan diterima dari Amalannya dia tidak tegakkan dari agama. Wma umiru illa liyabdu Allah muklisin lahud dinahuna fa wa yuqtuz zakat wadzalikah dinul qayimah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Perhatikan dari syarat keislaman tauhid bagaimana dia ikhlas. Dan di akhir ayat dikatakan itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Dan Allah SWT berfirman. Man kana yarju liqa'a rabbih faliya'mal amalan falihah. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahadah. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya. Maka hendaknya. Dia beramal dengan amalan yang salih. Dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan Allah. Di dalam peribadatan kepada Allah. Syarat tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnaku habaan Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Karena tidak ada tauhid, tidak ada keislaman dan keikhlasan di dalamnya. Maka ini syarat keislaman dan tauhid dari diterimanya amalan. Iya. Kerana itu bersyukurlah kita sebagai umat Islam. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah mengenal Islam. Dengan keislaman ini dibukakan untuk kita berbagi kebaikan. Berbagi pintu yang mengantar kepada sorga. Mengantar kepada sorga. Subhanallah. Ya. Ini Rasulullah memberikan wijangan terkait dengan kebun. Bagaimana seorang membuka lahan kebaikan? Lahan kebaikan pada amalan yang dia tekuni. Pada amalan yang dia tekuni. Gambaran siapa yang membaca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tampak sekali bahwa beliau menunjukkan kepada umatnya jalan-jalan yang mengantar kepada surga hal yang mudah dikerjakan oleh umat tersebut. Gimana lumi ya bawanda setiap orang itu bisa mengumpulkan seluruh jalan, bisa mengerjakan banyak hal. Ada orang dia bisa mengerjakan sedikit saja, satu atau dua amalan saja. Iya, tapi itu yang dia kerjakan. Dia continue di atasnya. Karena itu sebagian sahabat yang mendengar dari Nabi, sebagian amalan yang masukkan ke sorga, maka dia berkata: "Wallahi la azidu ala hada walla alkhus. Saya tidak akan tambah." Amalan ini dan tak sedikit Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in shadaq." Atau dalam sebagian riwayat, "Dakhala al in shadaq." Dia akan beruntung kalau dia jujur, dia akan masuk surga kalau dia jujur. Dalam hal tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi menyebutkan bahawa kalian akan melihat Allah pada hari kiamat seperti melihat bulan di malam purnama, beliau tunjukkan amalan untuk meraih keutamaan itu. Kata beliau, "Apabila kalian sempat, janganlah kalian terlewatkan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, "Kalian mampu untuk menjaga salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yaitu salat Asar dan salat Subuh, kalian mampu menjaganya, maka lakukanlah. Sebab ini dari amalan pokok yang membuat seorang itu dimuliakan, melihat wajah Allah Subhanahu pada hari kiamat." Dan ketiga sebagian sahabat Muminku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, asaluk merafqa jannah. Ya Rasulullah, saya meminta kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah supaya saya bisa mengawani engkau di sorga. Ini permintaan besar ya. Dia bukan minta masuk sorga saya, tapi dia minta supaya menemani Rasulullah di sorga. Kata Nabi, mungkin kamu minta yang lain saya. Kata sahabat ini tidak ya Rasulullah Itu permintaan saya Kata Nabi SAW Faidan Fa'a'inni ala nafsika Bikasaratis sujud Kalau begitu Bantulah saya Supaya saya memohon kepada Allah Bantulah saya Untuk dirimu sendiri Dengan cara Engkau memperbanyak sujud Maka ini Dia memiliki kubun Ditunjukkan oleh Nabi Amalan terkait dengan kubunnya Dia bisa mendapatkan kebaikan Di belakang amalan itu Ya. Dia bersuka cita menanam pohon Merawatnya, menjaganya Ya Dibikin pula seorang di amalan-amalan yang lainnya Apa saja yang dia kerjakan di dunia ini Di dalam kehidupannya Kadang pada amalan yang dia kerjakan Kadang dia tidak suka mengerjakannya Tapi subhanallah Kalau dia baik dari keikhlasannya Dia baik dari Pemahaman agamanya Mungkin hal tersebut bisa dia jadikan sebagai lahan Kebaikan yang diharapkan di dalamnya amalan yang salih. Bisa dia bawa berjumpa menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Akhirnya yang hendaknya kita cari di dalam kehidupan kita. Dan kita berusaha untuk uh, selalu mempelajarinya dan menghayatinya. Nah, baik saudara dan ya. Kita sholat isya dulu. Masih apa namanya di Pastikan sheikhnya sudah sampai di mana Kalau misalnya belum Belum sampai juga Setelah isya insya Allah saya sambung Penjelasan dari hadith ini Untuk sementara saya cukupkan Sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh